Zdravo, v novi poletni odaji društva Zofijni ljubimci. V današnji oddaji bomo v vodoma prisluhnili prevodo članka ameriškega medijskega teoretika in publicista Douglasa Raskofa z naslovom Preživetje najbogatejšega, v katerem problematizira odnos človeštva do sodobnih tehnologij. V drugem delu odaje bomo najprej nakratko predstavili novo številko glasila ostroj, Nato pa je sklopa prispevkov objavljenih v novi številki prebrali prispevek po diplomske študentke filozofije na Univerzi v Gradu Dore Lenart z naslovom Še ena kritika patriarhata. Želimo vam prijetno poslušanje. Zofini, ljubimci. Ameriški medijski teoretik Douglas Raskov v članku z naslovom Preživetje najbogatejšega upisuje in problematizira odnos človeštva do sodobne tehnologije. Lani sem bil povabljen v Super Deluxe zasebno letovišče, da bi bil, kot sem domneval, osrednji predavatel za približno 100 investicijskih bankirjev. Obljubili so mi daleč najviše plačilo, ki so mi ga kdaj ponudili za kakšno predavanje. Znašelo je približno polovico mojega letnega profesorskega prihodka. Vse samo zato, da bi podal svoj pogled na temo prihodnosti tehnologije. Nikoli nisem rad govoril o prihodnosti. Vprašanja po tovrstnih predavanjih so vedno podobna salonskim igram, kjer me sprašujejo po mnenju glede najnovejših tehnologij, kot da gre za delniške tečaje, za morebitne naložbe, tehnologija veriženja blokov, 3D tiskanje, biotehnologija. Občinstvo redko zanima kaj več o teh tehnologijah ali o njihovem možnem vplivu onkraj tega, kar presega binarno izbiro, ali naj vanje vlagajo ali ne vendar pa me je denar prepričal, zato sem se na vabilo odzval. Ko sem prispel, so me prepeljali v, kar sem domneval, da je zelena soba. Toda me mesto, da bi me ožičili z mikrofonom ali pospremili na oder, so me posedli ob navadno okroglo mizo, do katere so potem pripeljali moje občinstvo. Pet super bogatih fantov, da vsi so bili moški, iz gornega kroga sveta heč fondov. Po nekaj malega kramljanja sem ugotovil, da jih ne zanimajo informacije, ki se mi zanje pripravijo o prihodnosti tehnologije. Prišli so z lastnimi vprašanji. Začeli so precej neškodljivo. Eterium ali bitcoini? Je kvantno računalništvo karesnega? Počasi, a zanesljivo, so se približevali pravi temi, ki jih je zanimala. Katera regija bo najmanj prizadeta v prihajajoči podnemni krizi, Nova Zelandija ali Aljaska. Ali Google raj v Kurtzweilu, res gradi poseben dom za njegove možgane in ali bo njegova zavest preživela ta prehod, ali bo umrla in se bo kot nova ponovno rodila? Na koncu je direktor borzno posredniške hiše pojasnil, da je skoraj dokončal gradno svojega podzemnega bunkerja in me vprašal, kako naj ohranimo autoriteto nad svojo varnostno silo po dogodku. Dogodku. To je bil njihov efemizem za okolski propad socialne nemere jedrsko, eksplozijo, neostavljivi virus ali kibernetski napad v stilu serije Mr. Robot, ki se suje vse sisteme. S tem vprašanjem smo se ukvarjali preostane kore. Vedeli so, da bodo za zaščito svojih posesti pred jeznimi množicami potrebovali oboroženo stražo. Toda kako bodo stražarjem plačali, ko bo denar enkrat brez vrednosti? Kaj lahko prepreči stražarjem, da si sami izberejo vodjo? Miliarderi so razmišljali, da bi na shrambah s hrano uporabili posebne kombinacije ključavnic, ki bi jih poznali le oni, ali pa da bi stražari v zameno za preživetje nosili posebne disciplinske ovratnike, ali pa bi morda sestavili robote, ki bi jim služili kot stražari in delavci, če bi takšno tehnologijo lahko pravčasno razvili. Takrat sem se zavedal, vsaj kar se teh gospodov tiče, je bil to pogovor o prihodnosti tehnologije. Naslednje amigov, ki jih nudijo Elon Musk, ki želi kolonizirati Mars, Peter Thiel, ki želi obrniti proces staranja, ali Sam Altman in Ray Kurzweil, ki želita svojo zavestno ložiti v super se pripravljajo na digitalno prihodnost, ki ima veliko man opraviti s tem, da bi svet naredili boljši, kot ga ima s popolnim preseganjem človeškega stanja in izolacijo samih sebe od zelo resničnih in aktualnih nevarnih podnebnih sprememb, naraščanja morske gladine, množičnih migracij, globalnih pandemij, nativistične panike in izčrpavanja naravnih virov. Za njih je prihodnost tehnologije resnično samo pobeg. v your nationality, and your full name. Surname first, Christian name, and initial. Nič narobe z noroptimističnimi ocenami, kako bi tehnologija lahko koristila človeški družbi. Toda trenutna prizadevanja za post človeško utopijo je nekaj povsem drugega. To ni toliko vezija za množično migracijo človeštva v nova stanja bivanja, kot je prizadevanje za preseganje vsega, kar je človeško. Teles, soodvisnosti, sočutja, ranljivosti in kompleksnosti. Kot filozofi tehnologije že dlje časa opozarjajo, da našnja transhumanistična vizija preveč enostavno reducira človeško bistvenost na raven podatkov, iz česar potem sklepa, da ljudje niso nič drugega kot objekti za procesiranje informacij. To pomeni reduciranje človeške evolucije na raven video igre, v kateri ne zmaga tako, da najde zasilno izhodno loputo in nato nekaj svojih najboljših prijateljev povabi, da se mu pridružijo. Kdo bo ta zmagovalec? Bo to Musk, Bezos, Til, Cukerberg, ti miliarderi so domnevni zmagovalci digitalne ekonomije, okolja, ki temelina na enakem poslovnem principu preživetja najmočnejšega, ki poganja večino drugih tovrstnih spekulacij. Sveda ni bilo vedno tako. V začetku 90. ih let 20. stoletja je bil kratek trenutek, ko se je digitalna prihodnost dela odprta in pripravljena na našo ustvarjalnost. Tehnologija je postala igrišče za kontrakulturo, ki je v njej videla priložnost, da ustvari bolj vključujočo, distribuirano in človeku bolj naklonjeno prihodnost. Tudi veljavljeni poslovni interesi so v njej videli samo nov potencial za isto staro ekstrakcijo, start pa so zapeljali veliko preveč tehnologov. Digitalne storitve so vse bolj razumeli kot opcije na borzah, kot nekaj, kar lahko napoveš in na kar lahko staviš. Tako je skoraj vsak govor, članek, študija, dokumentarni film ali bela knjiga obveljal za vrednega samo v toliko, vkolikor je nakazoval nagibanje točaja. Prihodnost je postala manj stvar tega, kar ustvarjamo skozi naše odločitve ali upanja za človeštvo, kot v napred določen scenarij, na katerega nezainteresirano stajemo s tveganim kapitalom. To je vse osvobodilo od moralnih posledic svojih dejanj. Tehnološki razvoj je postal manj zgodba kolektivnega razcveta kot osebnega preživetja. Še huje, kot sem spoznal tudi sam, opozoriti na to pomeni, da se izpostaviš kot sovražnik trga ali proti tehnološka tečnoba. Nemesto, da bi premišljevali o praktični etiki sromašenja in izkoriščenja mnogih v imenu redkih, večina akademikov, novinarjev in piscev, znanstvene fantastike, obravnava predvsej bolj abstraktne in fantastične zagate. Ali je pošteno, če borzni posrednik uporablja pametne droge? Ali naj otroci dobijo osadke za znanje tujih jezikov? Ali želimo, da avtonomna vozila dajajo prednost življenjem pešcev pred svojimi potniki? Ali naj bodo prve kolonije na Marso vodene kot demokracije? Ali spreminjenje dnk spodkopava mojo identiteto? Bi morali roboti imeti pravice? Postavljanje tovrstnih vprašanj, čeprav filozofsko zabavno, je slab nadomestek za okvarje z dejanskimi moralnimi zagatami, ki so povezane z nebrzanim tehnološkim razvojem v imenu korporativnega kapitalizma. Digitalne platforme so spremenili že tako izkoriščevalski in stiskaški trg, pomislite na Walmart, v še bolj dehumanizirajočega naslednika, pomislite na Amazon. Večina se nas je teh slabosti zavedala v vse več avtomatiziranih delovnih mest, ekonomije na poziv in propadanje lokalnih trgovin. Toda še bolj vničijoče posledice pritiskanja na plin digitalnega kapitalizma padajo na okolje in na globalno revne. Proizvodnja nekaterih naših računalnikov in pametnih telefonov še vedno uporablja mreže suženskega dela. Te prakse so tako globoko utrjene da je podjetje Fairphone, ki je bilo ustanovljeno znamenom, da bi izdelovalo in tržilo etične telefone, spoznalo, da je to ne mogoče. Ustanovitelj podjetja zdaj svoje izdelke označuje kot bolj pravične telefone. Medtem pa rodarjenje redkih zemeljskih kovin in odstranjevanje naših visoko digitalnih tehnologij uničuje človeške habitate in jih nadomešča z odlagališči strupenih odpadkov, ki jih na to pobirajo otroci revnih kmetov in njihove družine, ki še uporabne materiale prodajo nazaj proizvajalcem. Ta daleč od oči daleč od srca, eksternalizacija revščine in strupa ne izgine samo zato, ker smo si oči zakrili zučali za navidezno resničnost in se potopili v alternativno realnost. Čekaj, dlje ko bomo ignorirali družbene, ekonomske in okoljske posledice, večji problem bodo postajali. To pa spodbuja še več omika, izolacije in apokaliptičnih fantazij, in še več brezobzirno zasnovanje tehnologije in poslovnih načrtov. Tak krok se hrani sam. Ko smo predani takšnemu pogledu na svet, bolj vidimo človeška bitja kot problem in tehnologijo kot rešitev. Samo bistvo tega, kaj pomeni biti človek, se manj obravnava kot lastnost in bolj kot napaka. Ne glede na vgrajene pristranosti, se tehnologija razglaša za neutralne. Vsako slabo vedenje, ki ga v nas podbujajo, je samo odraz našega lastnega pokvarjenega bistva tako da za naše težave kriva neka prirojena človeška neciviliziranost. Tako kot neočinkovitost lokalnega taksističnega trga lahko rešimo z aplikacijo, ki spravijo bankrot človeške voznike, se mučna protislove človeške psihologije lahko odpravi za digitalno ali gensko nadgradnjo. Glede na ortodoksijo tistih, ki stavijo na tehnologijo, je na koncu vrhunec človeške prihodnosti, da naložimo svojo zavez v računalnik ali morda še bolje, da preprosto sprememo, da je sama tehnologija naš evolucijski naslednik. Podobno kot člani gnosističnega kulta, si želimo stopiti v naslednjo transcendentno fazo našega razvoja tako, da zavržemo svoja telesa in jih pustimo za seboj skupaj z našimi grehi in težavami. Filmi in televizijske serije, ki jih gledamo, odigrajo te fantazije za nas. Serije o zombijih prikazujejo postapokaliptični svet, V katerem ljudje niso nič boljši od živih mrtvecev, in zdi se, da to vedo. Še huje, te serije vabijo gledalce, da si predstavljajo prihodnost kot bitko ničelne vsote med preostalimi ljudmi, kjer je preživetje ene skupine odvisno od smrti druge. Tudi serija Westworld, ki temelji na znanstveno-fantastičnem romanu, v katerem se robotom zmeša, je svojo drugo sezono končala z ultimativnim razkritjem. Človeška bitja so preprostejša in bolj predvidljiva kot umetna inteligenca, ki so jo ustvarili. Roboti spoznajo, da je vsakega od nas mogoče prevesti v neke vrstic kode in da nismo sposobni sprejemati nobenih zavestnih odločitev. Celo roboti v tej seriji želijo obežati umejitvanj svojih teles in preživeti preostanek življenja v računalniški simulaciji. Mentalna gimnastika, ki je potrebna za tako temeljno zamenjavo vlog med človekom in stroji, je odvisno od osnovne predpostavke, da je človek nekaj slabega. Bodi si ga spremenimo ali pomozaveno zavedno obožimo. Tako dobimo milijarderje, ki v vesolje pošiljajo električne avtomobile, koda to simbolizira kaj več kot sposobnost milijarderja, da promovira svoje podjetje. Če bo nekaj ljudi doseglo obežno hitrost in nekako preživelo v kupoli na Marsu, Vkljub naši nezmožnosti, da bi v katerem od dveh več milijard dolarjev težkih biosferičnih poskusih to vrstne kupole zdrževali že tukaj na zemlji, bo rezultat manj nadaljevanja človeške diaspore kot zgolj šilni čoln za leto. Ko so mi lasniki hedge fondov prosili, da jim povem za najboljši način vzdrževanja avtoritete nad svojimi varnostnimi silami po dogodku, sem jim predlagal, da bi bila najboljša rešitev, če bi s temi ljudmi dobro ravnali že zdaj. Se svojim varnostnim osebjem bi morali biti v odnosu, kot da so člani njihove družine. Boljko lahko ta etos inkluzivnosti razširijo tudi na ostale svoje poslovne prakse, upravljanje dobavnih verik, prizadevanje za trajnost in porazdelitev bogatstva, manj bo možnosti, da se bo dogodek splo zgodil. So to tehnološko čarovnijo, ki jo imamo na voljo, bi lahko uporabili v smeri manj romantičnih, a veliko bolj kolektivnih interesov. Moj optimizem jih je zabaval, vendar mu niso verjeli. Nih jih zanimalo, kako bi se lahko izognili nesreči. Bili so prepričani, da smo že predaleč. Ne glede na vso svoje bogatstvo in močne verjamejo, da lahko vplivajo na prihodnost. Preprosto sprejemajo najtemačnejšega vseh možnih scenarijev in na to porabijo toliko denarja in tehnologije kot lahko, da se izolirajo še posebej, če ne morejo priti do sedeža na raketi do Marsa. Na srečo imamo tisti, ki nimamo dovolj sredstev za to, da bi razmišljali o odrekanju vlastni človečnosti, ne volijo veliko boljše možnosti. Ni nam treba uporabljati tehnologije na takšne antisocialne atomizirane načine. Lahko postanemo individualistični potrošniki in profili, ki si jih za nas želijo naše naprave in platforme, ali pa se spomnimo, Da resnično razviti človek nikoli ne deluje sam. Biti človek ne pomeni posameznikovega preživetja ali bega. To je timski šport. Kakršnokoli prihodnost ljudi že imamo, jo bomo imeli le skupaj. Prevod članka je zvirno objavljen na blogu Humanistična postaja, ki ga najdete na spletnem naslovu postaja.wordpress.com. Oh. Optimizam, da ne možem daj. Zdaj, it. da well, je to, da je spiritualna zemljenja in zemljenja insurreksja. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Zofijini ljubimci Pred kratkim je v tiskanju obliki išla nova, že 11. številka revije ostroj stroj študentskega glasila društva Zofijini ljubimci. Tokrat smo prednost pri ustvarju velikega dela sebine dali predvsem dijakinjam in dijakom, čeprav ne manjka niti študentskih in drugih strokovnejših prispevkov. Tema tokratne številke je svoboda. Kajti razprava o svobodi je pogosta ena od ovornih tem v filozofijo, prav tako je to temeljni pojem tudi pri politični filozofiji, ki je ena od tem filozofije na maturi. Tako se je ponudila priložnost, da temo svobode v razmislek ponudimo mlajšim in razpravo nekoliko aktualiziramo. Diakom so se s prispevki pridružili tudi študenti iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter ostali avtori. Namen revije v stroju ostaja enak: kritično tehtanje fenomenov, ki se pojavljajo v družbi, fenomenov, ki manipulirajo z resnico, onemogočajo demokratično razpravo in ukrivljajo polje svobode posameznic in posameznikov. V tiskani obliki lahko aktualno številko stroja najdete na določenih mestih v mestu, recimo v knjižnicah, v pekarni, na fakultetah.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 Podiplonska študentka filozofije na Univerzi v Gracu, Dora Lenart, v prispevku, ki je zvirno nastal za novo številko glasila v stroj, podaja še eno kritiko patriarhata. V zadnjih nekaj letih lahko povsod po zahodnem svetu spremljamo retorike, ki jasno zagovarjajo omejovanje pravid žensk, isto spolno osmerjenih beguncev, skratka vseh, ki niso odrasli, beli, heteroseksualni moški ali mladoletni potomci leteh. Osredotočila se bom na pravice žensk, saj ena od osrednjih kampanj desnice ravno omejovanje njihove svobode. Na vseh področjih, Od težen po omejevanju izobraževanja žensk do poseganja v svobodo glede odločenja o lastnem telesu. V političnih kampanjah desnice ponovadi oboje z izgovorom, da je nujno poskrbeti, da narod ne bo izumrl. Vendar pa pri svobode žensk ne gre le za golo za skrbljeno za zamrtje nekega naroda, ki ga morda več ne bo, po eni strani zaradi prihajajoče grožnje iz juga, po drugi pa zaradi vse splošne više izobraženosti žensk in giban kakor je gibanje jaz tudi, ki po besedah nekaterih plivajo na slabo demografsko stanje te države. Spregovorila bomo o patriarhatu, ki jih krati omejuje svobodo žensk in jih krati omogoča življenje v iluziji, namreč da svet deluje v njihovo korist, da njihova svoboda ni omejena in da lahko dosežejo karkoli želijo. Če mi uspe pokazati, kar želim pokazati, bo jasno, da temu ni tako in da je problem zakorenjen v našo kulturo, v nas samih, te zaradi napak, ki jih ljudje delamo v svojem razmišljanju, toliko razširjen, da skoraj da ne premaglijo. od prvih vprašanj, ki se pojavi je, kako to, da se politični filozofi, ko so pisali o pravičnosti, o svobodi, niso bolj zavzeli za izboljšanje položaja žensk. Susan Okin, ena od vodilnih feminističnih teoretičark, kmeni, da filozofa vprašanja o položaju žensk v delitvi dela po spolu niso zanimala, se so imeli odsega, kar velja za problematično, le korist. Vse skupaj pa so racionalizirali s podmeno, da so druženske vloge naravne, biološko določene. Ta podmena je najprej temeljila na tradicijah o manjših sposobnostih žensk, njihovi manj vrednosti, nesposobnosti politične aktivnosti in sentimentalnih razlogov, kasneje pa na trditvi, da obstaja neka sentimentalna ves, ki se splete med materijo in otrokom, ki je nezdružljiva z načajskimi potezami, ki so potrebne za družbeno in politično življenje. Če beremo filozofe, kot so Kant, Nietzsche, Loke, Rousseau in druge, ki se v svojih teorijah močno razlikujejo drug od drugega, so si pa bili enotni, kar se tiče žensk. Ta po naravi sodi v kuhinjo, v družinsko okolje, saj je po naravi partikularistična, čustvena, neuniverzalna, pozna le vezi ljubezni in prijateljstva, zato bi bila nevarna političnemu življenju. Nekatere predpostavke so se ohranile še danes. Feministke in feministi morajo nenehno oporekati izjavam, da ženske niso sposobne določenih upravil zaradi svojih fizičnih, intelektualnih ali čustvenih značilnosti, da vpis otroka v vrtec ne se upada z materijim naravnimi dožnostmi, še vedno obstaja stereotip zahodne nuklearne družine, ki je sestavljena iz moškega, ki prinaša denar in je glava družine, in ženske, ki je njegova spolna partnerica, vedno navoljo, na voljo neplačana gospodinja in zgojiteljica njegovih otrok. Imamo toraj centralni problem. Patriarhat, ki je popolnoma neodvisen od sakršnjega sistema, svoje loke razpreda po vse družbi in je preživel sakršno revolucijo. Pri patriarhatu gre za predpostavljanja, da morajo biti vodje držav moški in da moški glasovi legitimno dominirajo zasebno in javno sfero. Termin opisuje hierarhičen odnos med moškimi in ženskami, ki se kaže v javnih in zasebnih odnosih. Tudi kjer obstaja neka uradna enakopravnost spolov, težko govorimo o dejanski enakosti. Namreč tudi v modernih družbah je ženska še vedno podrejena moškemu. Delitev dela, glede na spol, in posledično delitev družbe na zasebno in javno, spodbujajo patriarhat in dajejo občutek, da je naravno in zato upravičeno, da je moški tisti, ki ukazuje, in ženska tista, ki je vboga. I have grown up in a great man's shadow. All my life I've been a symbol. A symbol is eternal, changeless, an abstraction. A human being is mortal and changeable. With desires and impulses, hopes and despairs. I'm tired of being a symbol, Chancellor. I long to be a human being. This longing I cannot suppress. Zdajna od osrednjih problematik, s katero se mora ukvarjati feminizem, je delitev na javno in zasebno. Namreč ne gre le za to, da je osrednja vloga ženske na področju zasebnega, gre za to, da so ženske skozi potiskanje v zasebno odstranjene z področja javnega in hkrati na področju zasebnega popolnoma nezaščitene. Liberalizem je od prtih rok sprejel delitev na javno in zasebno, namreč želel je zaščititi zasebno sfero pred poseganjem države vanjo vendar s tem naredil ženskam več kode kakor koristi. Delitev so tudi liberalne feministke sprejele brez posebnih pomislekov namreč zazemajo se za enakost na javnem področju družbe, torej za priznavanje dvojnega delovnika žensk, ekonomske odvisnosti, krajšega delovnega časa zaradi družinskih obveznosti, ne pa s žensk znotraj družine. S tem zasebna sfera ostaja zapostavljena. Problem, ki se pojavi ob tovrstni delitvi, je namreč pravica do zasebnosti, ki se v skrajnih primerih zreducira predvsem na preprečevanje vstopa enemu moškemu v spalnico drugega moškega. Namreč, ko država popolnoma dvigne roke od področja družine, naredi prostor zlorabam in preprečevanju individualne zasebnosti znotraj družine. V ameriškem pravu se v primeru Grishwald proti državi zasebnosti dodelil ustavni status. Najprej je to veljalo za zmago žensk, se to pomenilo, da zakoni, ki poročenim ženskam jemljajo pravico do kontracepcije, kratijo pravico do zasebnosti. Vendar pa primer za seboj potegne celo vrsto primerov, kjer državni zakoni zaščitijo ženske, naprimer pred nasiljem v družini ali zakonskim posilstvom in pravico do zasebnosti postavijo pred pravico do zaščite. Mekinova o tem pravi, da pravica do zasebnosti v smislu, da se država popolnoma omakne od družine, le okrepi na javno in zasebno, kar pa ohranja zasebno, zunaj območja javne poprave krivic in depolitizira podrejeno žensko nje. zasebnosti, pravi Mekinova, je postal zmagoslavje države, ki se je odrekla ženskam. Marx in Engels govorita o analogiji med družbeno delitvijo produktivnega in reproduktivnega dela in iz te perspektive kritizirata tudi patriarhat. V kapitalizmu se družba deli na dva dela, na dva družbena razreda. Prvi je proletariat, delavski razred, ki upravlja produktivno delo, drugi je buržoazija, vladojoči razred, ki si lasti proizvodnjo. Vladojoči razred ne dominira le nad proizvodnjo, temveč nadzoruje tudi pretok znanja, formulacijo vrednot, ideje o človeški naravi in družbeno realnost, ki jo definira iz svoje perspektive. To vrstna ideologija je predstavljena kot naravni red stvari in je seveda v korist vladajočega razreda. Proletariat, ki je ponotranil to ideologijo, ki jo je sprejel kot resnično in celo kot naravno, živi v zmoti. Marx in Engels pravita, da je ta struktura močnejšega razreda, ki vlada nad šipkejšim proletariatom, ta razdelitev dela in moči, globoko zakoreninjena v patriarhalni družini. Zaslužnje ženske in otrok znotraj te družine je ena od prvih oblik zasebne lastnine moškega, analogijo je tako mogoče potegniti med žensko in proletariatom, ter moškim in buržoazijo. Na tej točki pridemo do iluzije, v kateri živijo predstavnice ženskega spola. Žalostno spoznanje je, da v to vrstni iloziji ne živijo le ženske, temveč tudi vsi pripadniki manšin oziroma skupin, ki ne ustrezajo podobi belega, odraslega moškega s heteroseksualnimi nagnjeni. Psihologija, ki jo ekonomija in politika znata zelo dobro izkoristiti, nam ponuja skico človeškega razmišljanja, ko pride do sprejemanja odločitev. Naše odločitve so, kolikor govorimo o racionalnih odločitvah, v skladu s preferencami, ki jih imamo. Posameznikove preference predstavljajo cilj njegovega vedenja, njegovih prepričanj. Prav tako pa nas razmišljanje o preferenceh pelje v stoletja staro filozofsko debato v koristi, namreč naše preference so eden od osnovnih gradnikov koristi. Več kot jih je zadovoljenih, več je doprenos k naši koristi in naša sreča se poveča. Enačba se zdi logična, vendar le dokler se ne poglobimo v preference, Te so nam red same, kako človeška psiha, zelo kompleksne. Hkrati pa tudi ni nujno, da nas zadovoljevanje preferenc vedno pripelje k racionalnemu cilju, ki bi nam zares omogočil popolno vdajanje samega sebe, ki bi omogočil tisti trenutek popolne svobode, ko smo zadovoljili preference, ki smo jih želeli in so nas pripeljale do našega ultimativnega cilja izvotljene na sonce. Preference torej ne delujejo zmerje tako, da nam večajo korist, niso vedno odgovor na to, kaj je za nas dobro, kaj točno smo želeli. Bolj gre za napovedi o tem, kakšne so naše želje in kakšni so naši cilji. Torej se zaplete že tukaj. Če je nas cilj napačen, cela vrsta zadovoljenih preferenc ne bo pripomogla k naši dobrobiti. Če vse to združimo s človeško nagnjenost k iskanju bližnic in prokrastroniranju, Je upravičeno vprašanje o tem, kako preference sploh lahko vplivajo na korist in kaj debata o preferencah sploh naj išče v tej razpravi. Da pojasnim to, je neprej nujno karakterizirati preference in se kasneje pogovoriti o ciljih. Kar nam je vredno, temu dajemo prednost. Če damo prednost nečemu, za kar smo mislili, da nam je vredno, a se izkaže, da je imelo pomankljivosti, smo zadovoljili zgrešeno preferenco in ko svojo dobrobiti nismo prispevali. K naše dobrobiti tore prispevale zadovoljevanje preferenc, ki ne temelijo na zgrašenih prepričanjih, ki so tore dejansko pod do našega racionalnega cilja, tore cilja, o katerem posedujemo dovolj informacij in ni rezultat neke nenadne kaprice. So what I said was true. There's no difference between the sexes. Men, women, Da, the ha. Huh? Well,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 Staja pa še en problematičen pristop k zadojovanju preferenc, ki se ga da posebej dobro povezati s problematiko tradicionalnih spolnih vlog in patrihata. Kot uvodci poglejmo ezopovo basen v lisici in kislem grozdju. Lisica se nekega popodneva sprehala po vinogradu in zamikalo jo je zrelo grozdje, ki je veselo iz nekega trsa. Lisica je na vso moc skočila, da bi dosegla grozdje, a in ni uspela. Poskusila je še nekaj krat in se na koncu vdala, odšla je naprej in so podponavljala. To grozdje je zagotovo kislo. Lisica tako zmanjšala vrednost silja in si ulajšala življenje. Namrej z razočaranjem, ki sledi zaradi nepotešenih preferencij težko živeti in eden od načinov, kako se temu problemu izogniti, je, da sami sebe prepričamo, da ta nedosegljiv cilj pač ni bil vreden našega truda. Temu pojavu vedenski ekonomisti pravijo prilagoditvene preference. Če se torej vrnem k patriarhatu in ga povežem s problemom, ki sem ga navedla v uvodu, namreč, da se naša družba sprevrača v še bolj patriarhalno, da bo, če bo s takim tempom v tej smeri nadaljevalo, ves trud in borcev za enakost, v katerih boj ni bil dokončan, je pa veliko doprenesek sobori žensk in dosega rezultate, ki so življenja žensk v tej družbi ulajšali in izboljšali, za manj. Če torej, po konceptu prilagoditvenih preferenc, ljudje svoje preference prilagajamo temu, kar je enostavno doseči, temu, kar ne zahteva veliko truda in nam kljub temu omogoča neko smiselno, dobro življenje, sicer neizpolnjeno, ampak v kombinaciji s kapitalizmom pravzaprav čisto fino, polno blišča in malih stvari, ki jih sicer ne rabimo, ampak nas dovolj zamotijo, da boj za enakopravnost predstavimo na naslednji ponedeljek, vidimo, Da ljudje zapravo prepogosto svoje preference prilagajamo normalnemu in sprejemljivemu, ki v definirajo družbene in kulturne norme. Normalno in sprejemljivo je sicer enostavno je doseči, vendar pa to predstavlja problem, se nas hkrati omejuje kot posameznike, ki imajo določene želje, potrebe, ter posledično podpira nek zavojevalen fenomen, kakršen je patriarchat. Namreč. Kakor se lisica sprijazni, da je grozdje nedosegljivo in še naprej je jagode, ki ustrezajo lisičem v naravnemu redu stvari, kakor proletarec ponotrani ideologijo v redu stvari in se spremeni v srečnega sužnja, tako se zgodi ženskam. Kant zapiše, da, citiramo, kar se tiče učenih žensk, potrebujejo te svoje knjige na podoben način, kakor svoje ure, namreč, da jih nosijo da se vidi, da jih imajo, tudi če pogosto niso navite. Konec citata. Denimo, če kultura, okolje, vidi žensko kot sužnjo moškemu, nesposobno intelektualnega diskurza, primerno leza za okrasek, bo ženska temu prilagodila svoje preference, prilagodila jih bo tako, da se bodo s spodobo, ki jo ima družba v popolni ženski. In ta ista ženska bo kmalo postala največja zagovornica patriarhata. Ne gre torej le zato, da se patriarhat ohranja s tem, ko podreja ženske moškim. Gre za to, da patriarhat pretenta ženske, oziroma poskrbi, da ženske pretentajo same sebe. Življenja samimi seboj si ulašajo s prilagoditvijo preferenci in ciljev, kajti to je lažje kako revolucionarno spreminjanje sistema in se sprijaznijo z življenjem okraska. Ne le, da se s takšnim življenjem sprijaznijo, še promovirajo ga. Prispevek je izvirno objavljen v nojo številki društvenega glasila v stroj. V digitalni obliki ga lahko preberete v obliki publikacije na spletni strani zofijini.net. Na voljo pa je tudi v fizični obliki. .zofini net. Vaša bližnica dovednosti zaključujemo še eno vodajo Zofijenih. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo k obisku naše spletne strani. Če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail zofijeni afna gmail.com Odajo sem pripravil in prebral Robert. Skozi vodajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons prosto dostopna na straneh spletnega arhiva Internet Archive. Nasvidenje do naslednje prilike.